Камъните на Плуинек. Някога в прочутата страна Франция имало едно малко граче на име Плуинек. От другата страна на Плуинек имало два реда големи камъни. Те били толкова високи и тежки, и хората вярвали, че само всички феи на света биха могли да ги сложат изправени. Недалеч от пътя на камъните и край брега на малката река Интейл, живеел мъж. На име Марзин, със своята сестра Розеник. Розеник била много красиво момиче и брат и Марзин се отнасял с нея като към принцеса и я покровителствал. Отхвърлял всичките предложения за брак на онези, които идвали да искат ръката на сестра му. Не, е благодаря. Красивата ми сестричка някой ден ще се омъжи за принц. Не е глупав търговец на ябълки. Но Марзин не бил наясно за това, че Розеник и приятелят ти от детството Бернес са влюбени. Как ми се ще да бях принц, за да поискам ръката ти от брат ти и да се оженим? Но, уви, съм само един беден дървар. Е, защо не кажеш на брат ми за нас, утре на празненството? Но... Няма но. Или ще му кажеш, или аз ще го направя. Не ме интересува богатството. Интересуваш ме ти и това е. Ам, но... Ще се видим утре. Чао! На другия ден, в къщата на Марзин и Розеник, имало голямо тържество, за да се отпразнува началото на сезона на жътвата. Къщата им била пълна с гости. Бернес също присъствал. Докато Розеник разговаряла с един от гостите, Помахал на Бернес да отиде и да говори с брати. Ам, но... Нерешително той се отправил към Марзин. Е, Марзин, бях тръгнал да казвам. Просяк? В къщата ми? А, не съм просяк. Това съм аз, Бернес. Не говорех за теб. Марсин се отдалечил и тръгнал към вратата, където стоял един мъж, облечен в дрипави дрехи. Всички в стаята гледали към него. Кой си ти? Името ми е Дарио. Аз съм магиосник и от години пътувам по света. Много се изморих и огладнях и тогава видях къщата ти. Моля те, дай ми храна да се нахраня и подслон да пренощувам. Ще съм ти вечно благодарен. Марзин се позамислил малко и после казал: Добре, ще ти дам храна и подслон за през нощта. Но в замяна искам да използваш магията си и да намериш за сестра ми подходящ принц за женипа. Ще направя всичко. Скоро сервирали храната на масата и всички гости яли до насита. Бърнес не получил друга възможност да разговаря с Марзин, което много разочаровало Розеник. Същата вечер, когато всички гости си тръгнали, на Дарио му дали да пренощува в конюшнята. Вътре в нея имало едно магаре и една овца. Е, е приятели, лека нощ! Дарио легнал долу и затворил очи. Навън. Пълната луна, светла ярко и една падаща звезда прекосила небето. В същия този момент Магарето разтърсило глава и се усмихнало доволно. <съкълзвър> Най-накрая дойде този момент от годината. <съкълзвър> Можем да говорим. Хайде, давай, кажи какво има. Не ми се ще да говоря в присъствието на Магиосник. Какво? Той е магиосник. Да, магиосник е. Чу го, когато се представяше на Марзин. Но нека ти кажа, той изобщо не е добър магиосник. И как разбра това? Ами, магиосниците са умни. А този тук не е достатъчно умен, дори да разбере какъв добър късмет може да го сполети утре. Добър късмет ли? Какво, не знаеш ли? Един път на 100 години камъните на Плионек слизат да пият вода от реката. И докато са там, съкровищата по тях остават открити. А, сега си спомних! Но камъните се връщат толкова бързо по местата си, че със сигурност ще те хванат и не кажат. Освен ако в ръката си не държиш лава ябълка. Да, но това не е достатъчно. Да предположим, че го вземеш без проблем. Съкровището трябва да бъде взето и изнесено от човек, който никога не е съгрешил, иначе ще се разпадне в пепел. Магарето тък му се канело да каже нещо, когато внезапно разбрало, че не може да говори. <гум> <гум> Обърнало се към прозореца и видяло падаща звезда да прекусява небето от срещу посока. Намеквайки им, че времето, през което могат да разговарят, е изтекло, двамата совцата затворили очи. Но злият Дарио чул всичко. Мне, mm -hmm. <същи> глупаци! Сега ще стана най-богатият човек в цяла Франция и ще се оженя за Розеник. <същи> и така, на другата сутрин Дарио излязъл, за да търси лилавата ябълка. Отишъл на пазара. В гората и в полето, но никъде не успял да намери лилава ябълка. Накрая, когато почти се бил отказал, спрял под едно дърво. Ненадейно, нещо паднало върху главата му. Ау! Свел поглед и видял, че това била една ябълка. И не каква да е. Али лава! О, небесата ме благословиха! Сега ще стана най-богатият човек в цяла Франция. С ябълката в ръка, Дарио стигнал до каменната пътека, където стоели високите камъни. Докато преминавал покрай редицата от камъни, видял Бернес, който правил нещо с длето върху най-високия камък. Какво правиш там? О, господин Дарио, здравей! Стана така, че днес нямам работа. За това си помислих, защо не издълбая едно сърце върху този камък. Е, предполагам си мислиш, че това ще ти помогне да спечелиш розеник. Бърнес прекъснал заниманието си за кратко, за да го погледне. А, значи знаеш за това. За нещастие, Марзин иска за Зет човек, който има повече паундове, а не пенита като мен. Да предположим... Ще ти дам толкова пари, колкото Марзин едва ли е сънувал. Ти? Да, аз. И какво да направя, за да спечеля парите? Искам да ти кажа обаче, че ако е някакво лошо дело, няма да го направя. Аз съм порядъчен човек. Това зарадвало Дарио. Той бил чул от хората в Плуинек за Бернес и че живее морално и порядъчно. А сега вече бил сигурен, че това е човекът, който ще свърши работа. Това, което се иска от теб, е да проявиш малко смелост. Ако е само това, кажи ми какво трябва да направя и ще го свърша. Дарио се приближил до Бернес и му прошепнал плана си в ухото. По-късно същата нощ, когато часовникът на църквата в Плойнеко Дарил Бернес, отишъл в гората. Там намерил Дарио, който го чакал с по една чанта в ръцете си и трета на земята. Точен си! Кажи ми, какво ще правиш с всичкото това богатство? Първо ще поискам ръката на розеник да се оженим, а останалото, което имам... Ще го раздам на всички бедни и нуждаещи се хора в Плойнек. Добре, да се захващаме за работа! С първия удар на 12 часа се надигнал страшен шум от тихия пущинак, и Земята се разтресла под краката на двамата наблюдаващи. В следващия момент, съзрели на лунната светлина, как огромните камъни, близо до тях, напускат местата си и се спускат надолу по склона към реката. Явно шествието на гигантите било започнало. Виждайки удобен момент, двамата мъже се втурнали към дубките, от които съкровищата блестели ярко под лунната светлина. Дарио седял и държал чантите разтворени, а Бернес продължавал да вади от съкровищата и да пълни чантите с тях. След като напълнили двете чанти, а останала само третата, изведнъж тих шепот от далечна буря пронизал слуха на Дарио. Каманите били привършили с пиенето на вода и бързали към местата си. Побързай! Идват! Ра! Ръката ми заседна! Помогни ми! Ужас! Прекалено късно е! Пази се, приятел! Животът ми е ценен! Благодаря ти за богатствата! He -he -he. Чао! Какво? Не! Дарио започнал да бяга с двете чанти. Но внезапно се препънал и паднал. Чантите хвъркнали във въздуха и паднали зад един хръст. Точно тогава най-високият камък профучал покрай Дарио и се спрял пред Бернес така, че никой да не може да мине. Това бил камъкът, на който Бернес бил издълбал сърцето. През това време останалите камъни наобиколили Дарио. Е, не можете да ме нараните. Имам ли лавата ябълка? Това не ябълка, това Дюля, глупак. После всичките камъни го обградили. Дарио мигом се превърнал в пепел. През това време, високият камък заговорил на Бернес. Ти си добър човек. Заслужаваш да живееш. Бягай преди братята ми да са дошли. Но ръката ми е заклещена. Вече не И точно така. Ръката на Бернес вече не била заклещена. И той мигом се изправил. Много ти благодаря. Няма нужда да ми благодариш. Ти ми даде сърце. Просто ти връщам услугата. Сега бягай. О, не забравяй чантата си с съкровища. Но, те не са мои. Бернес свел глава надолу. Взех ги от тук. Ти си честен. Знаеш ли, чантите вече са твои. Сега веднага си тръгвай. Бягай. Бернес се усмихнал и побягнал. Когато всичките камъни най-накрая застанали обратно по местата си и се установили, Бернес взел чантите, които били зад храста и се прибрало дома. На другия ден, Бернес отишъл да се види с Марзин и му разказал за всичко, което се случило. Розеник и Марзин останали писани. Този нечестив магиосник е искал да се ожени за сестра ми? Няма смисъл да се връщаме към миналото. Получил си е заслуженото. Да. Разбрах също, че само богатството не може да купи щастието на сестра ми. Извинявай, детето ми. Всичко е наред, братко. Ти направи това, което всеки брат би направил. А ти, Бернес, не знаех, че със сестра ми сте влюбени един в друг. И, честно казано, се радвам, че не съм знаел, защото нямаше да го допусна. Но сега разбирам, че незнанието ми е минало. Ти си добър човек, Бернес. И най-важното – си честен. И така розеник и Бернес се оженили с пищна церемония. Марзин бил много щастлив, че най-накрая открил подходящ човек за сестра си. Но познайте кой бил още по-щастлив. А, очарователно! Време за разговор на дневна светлина! Да започваме купона! Bobby!